Ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tú con esta música de Ayla do seu, último, eh, do seu último disco que se chama San Solimón pois pues vamos a comenzar o programa vale. e vamos primeiro pois pues, cas persoas que hoxe realizan o programa e o aleón adiente como é, eh, alana peceira temos a Fernando moi boas tarde Fernando e come o carón xulio co moi boas tarde, Xulio moi boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este penúltimo programa de Galegos Novais exactamente e este quelles falar, Armando Fernández e teñen en conta que isto é Radio Samboi Galegos Novaix así que que mellor que es comenzar con un pouquinho de música de Aila Viva e daba e xona corredo irás e xuntar Viva e daba e xona corredo irás e xuntar O oh, amor I know. de Aila, recibimos o noso amigo Ali desde a Costa da Morte desde o hotel Vela Fisterra como é Pepe Formoso moi boa tarde Pepe Aila moi boa, hasta pouco hai que darlle tanto tanto salero conto que non deixo de ser un maiz da Costa da Morte bueno, pero, pero, pero pero é un hotel é, de la é, Fisterra é, é un hotel literario exactamente. sí señor, bueno exactamente, si se quere dar bomba de fanfarria eu non vou ser que mo pero é, se que se pades que son un tipo igual que vos, vale. moi normaliño e eh, con moi ganas de contar cousas pero, Normaliño, pero que hai que poñer en valor muitísimas muitísimas, cosas das, moitísimas cousas moitísimas cousas das que fai, eh? Moitísimas grazas por atendernos. Buenas tarde. Boa tarde, boa tarde. Para mí é un placer de que crucemos o, o toro o sí. o, toro, o toro de a España pel. para para llegar eh. a esta costa da morte. Muy, ben, muy es, bien, muy bien, muy bien. Este papel eh nos, bueno, alegranos moitísimo poder falar contigo xa vimos facendo máis ou menos asiduamente, pero o, o feito de que conectemos contigo e que últimamente estades a realizar e celebrar moitísimas cousas aí precisamente na, no Hotel de la Fisterra, e as últimas reunións que tivestedes de verdad que foron interesantísimas, sí, o Agadir sí. o, bueno, contanos contanos cousas interesantes Agader me parece que me equivoquei no no, no no concepto. Agadir é un evento que, bueno, tivamos unha reunión este día, eh, mm -hmm. xa non só so como pre, como propietario de Bela Fisterra Bela Monsía, sino como, prese, como presidente, do... eh, pre, presidente da Asociación de Empresarios Turismo de Turismo da Costa da Morte, e sí. Ah. Sí, sí, sí que é verdade que estamos asitando un pouco árbore para que caían os floitos, non? Se me permite esa metáfora. E, <risa> sí, sí. bueno, eh, sí que é certo que todos somos conscientes de que as administracións están para servirnos, e sabendo, sabendo que a que é a esencia de o ese momento rural mm -hmm. de Galicia y eh, obviamente ten fondos para para promocionar os produtos uh -huh. de toda Galicia, pois pues, a Costa da Morte somos Galicia e é, eso, y blanco e en botella, non? Por, eh? tanto, por tanto, eh, a que conclusión chegamos? Chegamos a que na Costa da Morte temos moitísimos produtos, non só de, de mar, uh -huh. eh, no, non só temos peixes e mariscos, que eso tamén, <risas> tamén. digamos, moitas veces eclipsan, eclipsan sí, o, re, o resto dos produtos, pero tamén temos unha horta magnífica, temos un campo, temos un monte, e temos unha gandería uh -huh. fantástica, non? e así como nos recibiron ben no eu día na Consellería de Pesca uh -huh. precisamente nos eu día Rosa Quintana e a delega, a directora xeral de, de pesca como é Susana Rodríguez nos uh -huh. recibiron precisamente tamén para na procura de, de, de promocionar todos estes produtos relacionados co uh -huh. mar dixémonos, é porque nos imos quedar no mar se si realmente podemos abarcar todo o territorio de Galicia uh -huh. ou todo o territorio da Costa da Morte uh -huh. e, bueno, dito efeito uh -huh. puxémonos en contacto con as diferentes administracións xa todas xuntas no seu uh -huh. momento e, bueno, están dando o seu é eh, simplemente o interese de presentar o noso produto, que uh -huh. é o seu destino o Costa da Morte, que sabes que está formado por 17 concelhos uh -huh. que, que, que abarcan as comarcas de Soneira, Cisterra e Bergantiños uh -huh. e a parte de Carronote e Mazaricos E, no. bueno, estamos na laboura esa de intentar promocionarnos e de intentar sacar de máximo partido e de deixar de esa administración facer o que elas saben facer ou que elas deben facer, que é promocionarnos E, sí, bueno, nesa fase estamos ¿no? eh, Afortunadamente non recibiu moi ben en de medio rural, concretamente de Andagadera a súa directora xeral que é Inés Anté Eh, que nos tratou de maravilla e que nos dixo para que para o que fixera falta todo mundo sabe de que hai moitos fondos europeos que se poden canalizar de diferentes iniciativas bien. os proxectos pro, e eh, os fondos europeos uhum. que xestiona eh, Agader en este caso son os proxectos líder e bueno nos aquí estamos encantadísimos de dar a coñecer os nosos produtos e de saber de que hai xente que se sube o carro con nós y que está dispuesto a votarnos una magna en este sentido. Oi, senhora Boa, parabéns bueno, por ese traballo que estás a realizar, non somente como presidente, senón tamén como impulsor de actividades extraordinarias Por certo, unha delas que acabamos ou que miramos aí nas redes foi a, a presencia de Suso de Toro aí no, no vosso ah, sí? establecimento, non? Si, sí, tuvemos un evento la mar de, la mar de fermoso eh? porque mira, moitas veces as cousas eh, non fai falta perseguilas para que aparezan, non? Ah, no, e no. bueno, da a casualidade de Antonio de Toro xa é un clásico de vela Muxía, xa viñera sí. en moitos ocasións, sí. eh, cos seu libro Fisterras Atlánticas, que sabes que xunta o mellor da poesía da Costa da Morte coa mm. o mellor da poesía de Irlanda, non? Si, sí, si. Sí. Sí. E eh, eh, bueno, xa viñan en varias ocasións e ahora doulle do, do unha volta máis e dixo, ostra, ti queres saber que nos temos un grupo que se dedica a facer versións de rock internacionais porque eles, claro, como, como proceden de, da, da, da lingua inglesa, non? Claro. Non no, no só se dedican a facer versións de Camilo VI e de Ajá. Rafael, Ajá. sino Ajá. que tamén fan versións en inglés, no Ajá. Y, y, y bueno, pues escuchar eh, Belafisterra, pues Alan Parsons Project escuchar a Elton John uh -huh. escuchar a los grandes clásicos la música, eh, todo esto trufado con poesía irlandesa e galega uh -huh. eh, recitada polos seus poetas eh, sí. de origen, neste caso polos galegos e aí estuvo con nós nos pues, Suso de Toro, uh -huh. aí estuvo con nos Modesto Fragas, uh -huh. José Iglesias uh José -huh. Manuel Lema eh, Chisco Fernández Naval Alessandro Nerium bueno, tivemos un, un, un, un evento la mar de fermoso que uh -huh. único que persigue é eh, sendo egoístas, disfrutar da vida É que, ademais, falo de tal xeito eh, Coméntanoslo de tal xeito sí. Que, que dá-nos envexa vexa en gatsana, que, lógicamente Porque, ademais, os, os eventos son gratuitos Completamente Sempre, sempre Madre E non só son gratuitos e nunca ao final rematamos sempre con algún que outro produto autóctono Como a empanada de milho, oh, zamburiña cara. Ou o queixo eh, Multipremiado de, de, de varias das queixerías Daquí galegas mm -hmm. Como a, o aceite autóctono De San este, de, de Rivas do Sil Un aceite, mm -hmm. que, pero, mira, temos, un aceite ali, temos un aceite ali Que é ouro líquido É un almazara de Galicia que ten mm. certificadas as oliveiras mansas e bravas sí. mm, galegas, autóctonas mm -hmm. a, das, que, das, que non, das que non se arrancaron na época dos reis católicos sí, e bien, y, bien. Y só producen 1500 litros mm -hmm. pois pues esos tamén vámolos a degustar xunto cos viños de, de Mil Ríos e das de, de unha gran empresa que como empresa é magnífica que é, Rojo, mm. que é unha empresa da Ribeira Sacra sí, sí, que sí. leva pues leva Eh, bueno, moitísimos anos nisto desde ano 1940, creo recordar uh -huh. varias xeracións xa que empezaron a Riviera Sacra pero que a día de hoxe teñen adegas nas cinco de hoxe de Galicia uh -huh. nas cinco denominacións de orixi polo tanto, nos estamos encantados non só de saltar a literatura e a música, sino tamén de saltar os produtos gastronómicos, que en definitiva é a disculpa pola que nos saltamos Claro nos eh, eh, eh, eh, A decir todo to, después de decir todo eso tamén o, o hotel cheo, non? Sí, bueno, afortunada, me... afortunadamente sí afortunadamente sí, porque estamos ya disfrutando dunha tempada alta uh -huh. que, que empezou antes do previsto e que, que, bueno, que nos está dando esta satisfacción non siente que ven a descubrirnos que ven a coñecer este primeiro hotel literario de Galicia mm -hmm. que ven a coñecer este hotel sustentable que, por certo, o, irmá, o irmán maior de Velazisterre Velamuxia que hoxe está Mira qué casualidad. Estamos, es decimos, primero aniversario eh, ostras, de la Muxía. Claro. Hay que ir. No. no eh, pandivos, no un momentiquinho. Sí sí, sí, sí, sí, Un, una, una, un, un pequeño vídeo así recordatorio sí. de, de, de, de estos de destes 11 anos de de Vela Muxía, no que, que, que, que no nos engañemos. Sí, Esto sí. fui, digamos, eh A orixe de todo, non? O sea, sí, aquí, sí. aquí comezou todo, aquí comezou Velas Isterra tamén. Sí, sí. Estamos falando ah. dun de, de, de que, que acaba de cumplir, como decía, 11 anos, e que é o primeiro albergue de España de primeira categoría coa cua cua, cua calidad. Ostras! No pois pues outro outro ben máis ah, que, que, que, que que merece. Xaxe, me penso que xaxe dixemos unha vez que nosotros éramos talismán para isto. Pois pues sí, Vale. Sí sí como dixestes, e nun cau un saco roto eh <risas> bueno temos que te, te, temos eso demos pendente unha. Unha salutación persoal Cando sí. no, no verán Poidamos a chegarnos a Galicia Pero o que quero volver A, a, a, a máis actividade e máis cousas que, que tamén vin nas redes De vosotros, Aínda que xa Pasou un poquinho tempo E hai que poñer moitísimo en valor uh -huh. Un traballo que fe de, de, de Modesto Fraga Que vos presentou uh -huh. aí que, que ten moito que ver con Ramón Mar Marcote Verdad? Sí, señor, sí, señor. É, sí. Vamos a ver, moitas moi veces extraordinario, como, ¿no? O, o, os galegos nesa falta da autoestima, sí. eh non somos de, de, de, de grandes exaltacións, sí. de grandes homenaxes os nosos, sí. e iso é unha asignatura pendente nos, sí, eh, sí, porque sí, Ramón sí. Ramón Marcote sí. foi unha persoa que estivo metido en canto fregado oubo en Cuba e <risos> en Argentina e eh, que era de Sardinheiro, concretamente de dunha das parroquias de Fisterra, e aparte de ser o bibliotecario por excelencia do centro, da biblioteca do centro galego da Habana, uh -huh. durante moitísimos anos, tamén fui un dos grandes defensores junto con de la Riega, da teoría do Colón galego, uh -huh. que, por certo, Dixo non un paxariño Que mm. si non se en, si non se equivoca O paxariño, chamalle pajarraco si quer, <risas> eh, no, Digo porque os paxariños non falan Os pajarracos, si eh, Que ao mellor eh, O día 12 de outubro Que é o día da hispanidade mm. Levamos unha sorpresa moi grata Con respecto de que se, eh, mm, se Fagan que... público xa Os análisis de ADN Que mm. se fixo a familia mm. De Colón Dizendo mm, que foron, digamos, análisis de ADN feitos en Pontevedra, mm. dos familiares de Pontevedra con restos que habían Granada, mm. no, de Colón. Mm. Por tanto, te imagínate de que agora vamos a ser optimistas, vamos a ver, hai unha razón clara que define que Colón é galego, mm. sí. que, que ninguén o reivindicará, eh. Aha. Ese é o motivo fundamental. Uh -huh. Ou intentos que si é é que si é lei italiano, que fuera uh -huh. si un pouco catalán, que fuera si uh -huh. pero sin argumentos de peso. Eh, un sí. argumentario potente. E uh -huh. claro, todos estes eh, italianos por tal, de, digamos que aproveitaron un vacío que ninguém reivindicaba para si, sí, uh -huh. ¿eh? que era o Colón galego. E ese que creo que é o principal argumento para defender a teoría de que Colón era galego. Uh -huh. <risas> Porque si o fuera varia, de era otra zona Se si fuera de calquera outra nacionalidade Xa estaría máis que reivindicado de, de todas formas eh, É un traballo que, que se Que se está facendo Creo que con, con sentidiño eh. os sentido eh, O gaya que teña resultados positivos O gaya Por certo, eh, outra cousa A nivel profesional teu Tenho tamén que felicitarte Porque tamén non vim nas redes Que Vela Fisterra recibo certificado De hotel xusto eh, e Elaborablemente responsable Si, sí. sí, señor Sí, señora, e a verdade é que me alegro moito é eh, que fagas fin capén isto porque sí. a día a día de hoxe, a día de hoxe sabes que hai unha certina estabilidade laboral e un acerto de de monización uh -huh. eh, de da, da do turismo, non? É uh -huh. da hostelería cousa que non é verdade, porque dime en que sector non hai problemas para topar profesionais, hai nos no. en todos sí, en o que todos, pasa que, en bueno, todos en este caso, digamos, utilizándonos utilizándonos uh -huh. para decir que bueno que, que porque históricamente, tamén hai que recoñecer que históricamente eh noutros tempos, noutras décadas eh, o turismo e o traballo en hostelería eran moito máis esclavo do que é a día de hoxe iso mm, sen dúbida sí. pois bueno, nos apostamos e si sí que é de verdade de que en Galicia só hai tres hotéis mm. que teñen este selo que se chama Fair Hotels Fair mm. Hotels e hotéis laboralmente responsables eh, sí, que sí. apostamos non só pola calidade e pola experiencia dos nosos clientes, mm. senón pola calidade e a experiencia laboral dos nosos empregados. Hombre, tanto que e este sí. é un paso máis adiante, seguindo un pouco a corriente de Richard Branson, mm. que sabes que era bueno que é o fundador de Virgin sí. de, e que ten máis de 300 empresas eh, formadas, mm. que decía que decía que o cliente non sempre ten razón. No. Que, que o que hai que facer realmente é tratar moi ben os empregados, que eles son os que van a tratar ben os teus clientes claro. é, é tanto que si sí. sí, sí. lembrome, eu estive nunha ocasión aí, no, no algarve concretamente aluxado nun, nun hotel tive bo, moi boa relación precisamente co director, que, que me parece que tamén era dono dela ou polo menos tiña o 50% da, de propiedade e dicíame que él non se fixaba somente na relación dos, dos seus empregados cos, uh -huh. cos clientes senón que tamén quería que os seus empregados eh, se formasen cada vez máis. é dicir, que lles daba cursos ou um, pagáballe cursos especializados en idiomas para que pouderan recoñecer eh. ou po po poderan aprender, pouderan aprender algún algún idioma máis. Tiña a desventaxe que despois que cando xa sabían dos outros idiomas, escapávanse lle porque porque tiña claro. ofertas doutros hoteis un pouco máis eh, mellores, pero En, refírome que ti estás preocupado precisamente por os teus uh, traballadores, uh -huh. pero facía el en que que um, si o meu hotel vai ben, ti como empregado tamén vas ben. Claro que sí. T Totalmente de acordo. E mira, ao millor a ese, uh -huh. ese amigo teu fallaban un pequeno detalle. Ao millor era na calidade da nómina. Oh. Ao <risa> millor na calidade ah, de vida que, que quedaban os seus empregados. Sabes por qué? Sí. Porque si un, si un pregado a gusto, sí. non vai marchar ainda que teña no. a formación que teña sí. tamén, tamén agora, agora, sí. hai que facer unha aposta por eles que no, no. Claro, claro, claro, claro, claro. No, hai que premiarlos claro, claro, non hai que facer unha aposta por eles unha aposta de que tipo? porque nós tamén a facemos a estabilización laboral eh. o sea, non recurrir a eles solo cinco, seis ou sete meses non, non, non, non los contratados todo ano y eso ya son palabras mayores vale. porque para eso te vas a poder te, te vas a tener que poder permitir el uso de poder contratarlos todo ano sí. pero bueno afortunadamente no estamos en una situación laboral tan interesante de que asiente present currículos para trabajar con nos sí. por tanto entendemos de que los que están con nos nos van a marchar claro. eh, porque quieren trabajar con los porque en la costa de la muerte desafortunadamente ainda no tenemosmos a desestacionalización total sí. pero Sí que é verdade de que se apostas por unha estabilidad laboral dos tes empregados, que como empregados que como todos nós temos a mala costumbre de querer comer os 12 meses, sí. eh, querer comer todos os días, nos 12 meses, pois <risas> pues tamén hai que darlle unha estabilidad laboral, pois pues, si non 12 meses, 11 por lo menos con mes de vacación, o sea, que son sí. os 12 meses, non? Sí. E isto si sí que é unha asignatura pendente moi complexa, <risas> porque moitos empresarios est estarían en disposición de querer facelo outra sí. cosa é que teñan xente para poder facelo pa teñan clientes para poder facelo claro, sí, claro. Señor. bueno, eu, eu puño deixe de, de, de esta anécdota pero mm, facendo hincapé en que ese ese certificado de hotel xusto e laboralmente responsable ven por algo é decir, por, por ese premio ese premio ven porque ti preocupa este non somente mm, da configuración do hotel, sino tamén dos teus propios empregados, e ese mm. E ese é o detalle que, que hai que poñer en valor, vamos. Sí, sí, sí, sí, y bueno, o feito de que, vamos a ver, este este é un proxecto que nace da, da Secretaría de Estado de Turismo, uh -huh. da, da, do Ministerio de, de, de, de Cultura e Turismo, uh -huh. vaya, de, de España, eh, por mediación da, da, da, das dúas plataformas máis importantes uh -huh. indicais, que son a COE e comis, com, Comisión obreras perdón, sí, sí. Comisión obreras e UST, non? Somos os que promoveron xunto co a Secretaría de de estado. Mm -hmm. E aí o que buscas Insisto, non é só o selo, senón dar unha conciliación laboral a, a os empregados, Ajá. eh, uh -huh. eh ter, ter empregados contratados de todo de todas as franxas de idade, Sabe. que tamén é un tema moi importante, Sabe. tanto homes como mulleras, uh -huh. que todos cobren exactamente igual, que non haya uh -huh. esa, uh -huh. esa, esa diferencia esa diferenza polo xénero e uh -huh. que y que tamén disfruten das suas vacacións, e uh -huh. algo que parece de perogrullo, pero que a día de hoxe eu creo que hai que seguir repetindo por activa e por pasiva que a xente que firme unha nómina cobre polo que firma a que parece de perogrullo pero non todo o mundo fai Ahí no, está, no, no, no Bueno, porque esa é a conciencia empresarial Que que, que ti levas adiante eh, Como unha eh. norma, pois, pues, extraordinaria Pois, pues, polo menos, polo que acabamos de dicir Por esa calidade de laboral Deses de, de teus empregados E eh, pola calidade que tamén ofrece o propio Balneario, o propio hotel sí, que, sí. Que, que eu lle tamén Balneario porque está o, o Corón do Mar, non? Claro. Home, eh, sí, solo, só temos de spa O océano Atlántico <risas> por... Ad, Además, además hai unha cosa Eu estou yes. ser pero sent, sento as gaivotas, E eh. a posta de sol, Cala, caldera, que esa non se cobra. No, ao final sodes vos o que vos gusta a marcha Sodes vos o que vos creades a, vro, a vosa propia envexa eh? Eso é que, que vos gusta a marcha eh, que, No, pero é que temos ganas de estar aí Temos ganas de comprobar Non somente es comprobar, sino disfrutar coa, coa tua presencia É verdade que é un um, vamos, é, é admirable non? As veces que falamos contigo sempre sí. temos cousas interesantísimas que descubrimos Muy interesante, no? sí, señor pois já está desdardando que se di casos, eh? Si sí, faremos. Si sí, o faremos, Vos, no. vos imaginade que todo isto se sexa porque eu son un volareto de se xa, se sa contar, no, no. sepa contar as cousas. Isto a mellor márdaboura dun periodista é eh, poder con, eh, comprobarlo in situ para despois poder Contarlo en primeira persoa. Claro. Moi claro. bueno, moi sí, ben. Sí, sí. ben. que e que, que algúns sen ser periodistas son capaces de de de de, de, de por lo menos, ¿no? Exactamente. Si, sí, si. Sí. Moi ben. Bueno, pois moi ben. Pepe, Pepe. -pe, eh, para nós é un placer e unha honra terte aquí cada vez que te, que te chamamos. Eres unha persoa admirable posto que nos recibes tan moi amablemente e agradecémosche moitísimo, de verdad eh, Eu non sei se si as miñas palabras son capaces de recender un pouco do Atlántico, pero eu coas vosas son capaces de recender un pouco de Mediterráneo, eh. Bueno, pues eso, <risa> bueno os gale, pues. os do Mediterráneo, eh, ansiamos e acordamos <risa> pues, precisamente o, o, o Atlántico uh -huh. que tamén da un placer enorme. Por ¿Qué? lo menos eh, eu eh, teño visto algunhas das túas eh, fotografías eh, da, da posta mm. de sol que que son extraordinarias. Son sa Costa da Morte, é unha maravilla. Tú. Sa Costa da Morte é en Detrás de todo eso hai un grandísimo número de amigos que nos ceden as suas fotografías, eh. También. Que non pensedes que non pensedes que son o fotógrafo profesional. Non, non, non. Detrás uh -huh. de isto hai Una multitud de amigos uh -huh. Que sacan unas fotos maravillosas Y que hoy les digo, oye, esta foto tan bonita Que aparte de que publiquen en las voces redes Y uh -huh. en, los voces, en los voces círculos privados Si me permitides Y yo me digo, oh, me encantado, Pepe, faltaría más Hombre. Toda divulgación que puedan tener esas fotos Pues maravillosas Y mira, al final crean este clima tan uh -huh. maravilloso Tan maravilloso Que, que bueno, que, que fai, fai querer estar aquí no uh -huh. Y yo creo que eso es muy bonito Pues vale Pues Adiós. muy bien, Pepe Eh, para nós foi unha felicidade poder falar contigo a disfrutar A pues para nós sempre un placer, podes creer, tanto de Radio Corrella como de Radio Samboy que estamos agora, vale. para mí foi unha noticia que eu non sabía. Pois si. Aí andamos, ahí andamos. No, no, no, como vos deixen 4 días máis, vos facedes con todas as emisiones de, de Cataluña, xa <risa> ¿sí? no vos bueno. nos chega bastante de traballo que facemos semanaise. Bueno, desexámosche que teñas un feliz verán e si que non falamos máis veces contigo, pero que que encantados de, de, de falar contigo. Xache mandarme o audio despois que aquí xa estamos que aquí xa sabe desde onde podes vir e nada eu desde aquí de decir que os galegos no Mediterráneo teñen que estar moi sobravos eh? Seguir... <risas> moitas gracias seguiremos <risas> seguimos sendo talismán e seguiremos falando contigo unha aperta grandísima unha aperta cruzamos la pel de toro da costa da morte ata a Cataluña para unirnos con un, último, con un único sentimento, que é Galicia, no? Vale. Seu bien. viña, seu viña. Un aperta, dígalogo. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta xarada al programa de cinema da Radio Samboy. Dios dos en un ano Onde está A Xulio, con esta música de Aila danos pé pois para falar con co señor Mario que vai ser nombrado xuiz honorario do Couto eh, eh, Misto xuiz honorario do Couto Misto uh, sí. sí, xuiz honorario do Couto Misto uh -huh. e vamos a falar con el que vamos a falar de certas cousas de Galicia porque el aunque no, non nacer en Galicia, sabe o galego tamén o mellor canos Sí, sí, a é fillo de é fillo de, de, de galego, de, leva de, sangre galego, descendente de galego. Bueno, pois pues, aparte de, de ser nomeado xuedo eh. do, do coutumisto, tamén é diputado do Parlamento de Cataluña, licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Barcelona, pues, graduado oui. en Ciencias de Políticas e da Administración pola sí, UNED, señor. eh máster tamén en Comunicación e Liderazgo oh, Político pola Universidade Autónoma de Barcelona. Vamos a darlles oh, boas tarde oh, Moi boas tardes, señor Mario. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí, ven, eh, aquí. Faciento que facemos algo. Bueno, <risa> <risa> boa tardes, e calurosas tardes. Tamén, tamén que gente también fai abondo. Entraba un boom, entraba vo un taciña así de unha conquiña de estas de viño fresco. <risa> <risa> bueno, Si <risa> <La viga. risa> sí, sí, sí, te veremos mell na Vega. Bueno, muy buenas Mira, tardes, e era... benvido. Boas muchísimas grazas por atendernos, Mario. gracias por favor. <risa> no, eh, por eh, que... eh <risa> bueno, eh, felicitarolos públicamente por ese eh, esa elección que fixo fixeron os Amigos do Couto Misto uh -huh. Elixindo a vostede como xuezo honorario Do Couto Misto Que por certo, eso dalle máis relevancia E fai que o Couto Misto Siga tendo un poquinho máis de De pouso, non? Post, posta en valor, non? Bueno, que Primeiro de todo Dar as grazas á asoación Dos amigos do Couto Misto por, por nomearme xuezo eh, O vindeiro día 1 uh -huh. eh, marcho, marcho fin de semana Bobe pero a verdad que a mí faeme un... unha ilusión tremenda sí, sí. entendo que desde fora cando falamos do Gautomisto moita xente fala desde un punto de vista máis, sí. máis racional no? máis, sí, sí. <ríe> no? máis histórico eh? Porque, claro, eu estou a falar de meus orixes que teño a casa ali eh? a miña xente claro, eu de una... de, de... de parlo desde o sentimento sí, exactamente Mais que dago razón, sabe? Exactamente. Uy. A que cando un ben de Galicia, por exemplo, por decir, eh, por decir de unha maneira eh, de Galicia hacia aquí, parece que veán medio cambiado, parece que trae, tílas... parece que trai as tilas cargadas, verdade que si. que a non podo pasar un ano sen, sen, sen, sen estar ali, sen sen, es, sen es, bueno, tí... sen vivir aquilo, <risas> o sea, <risas> claro, <risas> que, <risas> ese traballo que, que están a facer os amigos do Couto Misto ten te moito de ver tamén, pois pues, tamén coa súa implicación, posto que aquí no Parlamento de Cataluña fixe usted vostede unha un ah, intervención sí. no, sí. moi interesante, eh, eh, bueno, de posto en valor precisamente bueno. do Couto Misto, non? Si. Sí. Si, sí, foi, foi unha intervención que foi, foi a partir dunha petición dun cidadán mm. que falou do que falará do Couto Misto, claro, o que o que a vida, non? Porque as peticións dos cidadáns Mm. Eh, chegan a mesa do parlamento, a mesa do parlamento distribúe entre os grupos mm -hmm. entre os grupos parlamentarios que o hoxe día somos oito mm -hmm. e eh, eh, reparte cada claro. eh, eh, eh que, a que nos tocaron a nós, neste mm -hmm. no Partido no PSC que estou. Si mm -hmm. mm -hmm. si, sí, sí. el eh lendo título coautómisto de mm -hmm. bueno, cuestión. <risas> era <risas> <risas> coautómisto. Os senadores entón, es... compañeiros Esta que lo faze la EU. Eh, no. eh <ríe> <ríe> a verdade que píxome uh -huh. moita ilusión poden falar en galego no Parlamento uh -huh. con total normalidade, sí, sí, cosa, sí, sí. bueno, para salientar, non, sí, o tema sí. das linguas, eu penso que que temos que traballar moito en un en, en... En polas en valor, todas pues, igual. Exactamente, sí, sí, sí. Pues, ahora, boa, por igual Pois noraboa, felicitacións non somente por o traballo que, que presentou no, no Parlamento sino tamén sí. por haber por, por ser elixido pois pois membro uh -huh. do cor que que irá acompañado de, de, de outros de dúas persoas tamén que nos admiramos moito Fernando Venancio e Ángeles Huerta Ángeles uh -huh. é precisamente directora de cine que tamén ten algo uh -huh. que ver uh -huh. e sí. este Fernando Venancio é un, un grande alixador um, literatura uh -huh. de... no, non teño a sorte de coñecelos personalmente, pero bueno eh, ese, día, ese día creo que hai un xantar despois, pues uh -huh. pararemos e eh, conheceremos Segu Se seguro, seguro, Se seguro que terá moita eh, comunicación sí, sí, sí. de todos os que hasta agora for foran nomeados uh, membros sí. sí. no, do, do o, o seu couto tamén na ceremonia marida do ceo uh -huh. ah, si sí, señor, eh. si sí, señor Que foi ao... Pero, a mí foi a moto ilusión, porque na, na igrexa de Rubiá, seu teño casa en Randín, o oh, de... eh, teño casa en Randín, pensade que está a, a 50 metros do camiño privilegiado. C sí, señor. Casi sí. camiñando che Galí. Sí. ¿Eh? sí. De verdad que sí. Bueno, xunto eh, con outros moitos que xa foron elixidos a verdade é que nós temos constancia de, de varios... Un, un deles era un grande amigo noso, e unha persoa que colaboraba con noso, que foi alcalde de, de Lobio, e eh, faleceu, pois... Pues, tristemente como quen dice casi repentinamente sí, tristemente ah, que, que era mm, Xosela Mela vale, vale sí, e, sí, y, sí. y entón pues temos esa relación co, co os amigos do Couto Misto non mm -hmm. somente por Pepe sino tamén por outros moitos máis mm -hmm. e eh, de verdade que admiramos ese traballo que, sí, que, sí. que, que eses amigos do Couto Misto están facendo homen, eu mm -hmm. penso que o traballo que fan tanto García Mañá como Pepe, mm, sí, eh, bueno, ha tremendo, es tremendo sobre sí, todo sí, sí, sí. por recuperar también o, o nos orgullo de mm. de de parar en galego, mm. sabe, de da nosa sí. historia que también sí. é importante de, de mm. deixar de mirar un poquio sobre todo Os galegos que miran moito a Madrid, sabe? Hey. No, sí, eh, sí, sí, sí. conta que nós nós non, non somos mellores que ningun, pero non no. tampoco somos peores. Ah. Ah, tampoco. Otro... <risa> no, yo... no es... eh, eh, eh, as linguas sobre todo, xa ah, falamos galego, falamos castelán, pasamos catalá, eh, catalán, eh sí. non son mellores unas que outras. No, no, no, es no son mellores. É rica as linguas o que tiñamos que, que pensar todos, eh, como Como mínimo, o que, o que me preocupa mi mí das línguas son aquelas que non sei. Mm. Eh, exactamente. Exactamente. Pero por saber unha lingua non é un problema. Non, non, non. A veces entramos nun, nuns debates que non teñen... Se si os pensas ben, non, te, non teñen sentido. Non, no, non, non. Sí, sí, ademais, é un riqueze. Si, si, eso... Por eso, non sei. E fainos moita ilusión. Si, si, Cando sabemos falar alemán, ou sabemos falar Ostras. inglés pero, un cambio... Igual descoñecemos linguas que as temos aquí o Carón. Mm. O eso, galego, pues. ¿no? o catalán, ah, o usquera. A sí, usquera xa teñemos que decir que a mí se me fai moi difícil, ¿eh? pero ah. xa teñe unha o ¿no? usquera é eh, complicado. Pero, pero bueno, é a lingua que temos aí. O, ¿no? España, o, gallac, o gallac que xa que puideremos eh, disfrutar, eh, eh, puideremos eh, sí. comunicarnos en todas as lingüas que ten España. Claro que sí. Exacto, exacto. Bueno, Ah. Ont, o, onte, vou contar un caso que me posou Onte, mm. eh, eu estaba comprado pan E entón, houve unha señora que En vez de dicirme de Armando Dixo un en claro, en ah, catalán claro. E eh, dite, non se saberá mal E eh, digo, non, no no O contrario, que me sabe ben, que me digas en catalán mm. Digo, se si eu levo máis tempo aquí Que na miña terra Casi, sí. bueno no, no, Este é un tema bueno, Escribim onte eh, <risa> Onte tamén escribim un artigo Que, que en breve creo que publicará a región sí. Onde precisamente, bueno, penso que Galicia Galicia somos un exemplo mundial uh -huh. De identidades compartidas claro. sí, sí, sí, sí, sí. Nos, eh, onde vamos, asumimos a identidade do país de chegada uh -huh. no? si Alemania, Alemania, Francia, Francia, Suiza, sí. Suiza si Barcelona, Barcelona, uh -huh. Argentina a los galegos estamos por todo el mundo, sí. pero sin perder la identidad de origen, eh. una identidad de Galicia, y orgullosos, ¿no? y tenemos uh -huh. claro que las identidades sí, sí. de una persona no son excluentes, claro, son no, no. compartidas. Claro, claro. Exactamente. Sí, señor. Y, y no y pasa nada, porque igual que somos galegos podemos ser españoles, y no. podemos ser europeos, eh, no pasa eh. nada. Claro, Exactamente. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pois eu voltando outra vez ao asunto do Couto Misto, a verdade é que poñer en valor este traballo de, de que se fixo que, que, que, que bueno, que nun momento determinado esses tres poviños eran capaces de ser in, república independente de, sí. de, en España, pois eh hoxe en día eh pois sería un exemplo, non? O feito sí. de que existira. Bueno, creo, creo que tamén o que, o que temos que temos que ver as cousas ¿no? un, un contexto una actual, no na súa historia, no, no? seu sí, momento. De sí. uh -huh. verdade que cando desde o presente miramos, no, miramos atrás, miramos ao uh -huh. ao noso pasado, podemos interpretar algo, uh -huh. no, de, de, de unha ou de outras, uh -huh. o que eu penso que o gutomisto eh foi un precedente histórico claro, claro. para para o camiño que levamos hoxe. Uh -huh. Sí, sí. Que eh, eh o que dicía antes das entidades compartidas uh -huh. nun, nunha unión europea. Uh -huh federal, ¿no? todas as identidades eh, se xa un priguáis, sabes? Pode ser se respete, eh, eh, francés, ser europeo, pode uh -huh. ser galego, ser es europeo, uh -huh. español, ser es europeo, porque bueno, e isteo camiño da humanidade, da humanidade globalizada, uh -huh. nunca as fronteiras. Si as, si as fronteiras non están dentro das persoas, dentro do corazón das persoas, uh -huh por moito que as dibuxemos un mapa, si sí. esas fronteiras <risa> non serán válidas. Non nunca, nunca. Isto é sí. o exemplo que penso que en positivo non danos hoxendía o Couto Misto. Sí, sí, claro, ¿no? pois pues iso era Amigo o que... A mí es... me fai gracia do couto, mismo, do couto Misto é esa Andorra pequena que, sí, que temos sí. eh, en Galicia, segun la eh, que en Cataluña tamén a temos en Galicia. Mm. Temos sí. cousas, pois, semellantes. No, yo eu... Sí. Yo... Bueno, son territorios... Bueno, eh, eh, eh a raya, ¿no? Sí, no, por en eh arrallanos, ¿sabes? en arralla, pasan estas cosas, que sí. mucho que dibujos en no mapa, <ríe> sí. ¿no? Las relaciones personales están por por riba da, da de no, do dibujo que, que do mapa, ¿no? A mí me doy muchas gracias porque cuando cuando vou no grado eh, eh paso a Tourem, uh -huh. ¿no? Que vou camiñando son 10 minutos camiñando. Uh -huh. Hostia, en unha hora menos teño que cambiar ahora Sí, xa estás xa estás, <risa> Esto non ten sentido. <risa> na raia, estás... Bueno. Claro. Estás, estás na raia, estás claro. nutrocultura no ao mesmo claro. tempo pero pero unha cultura receptiva, quero decirse que que que bueno, pois pues, poñendo exemplo que, que no que estamos falando de DocuTomisto era pois pues, unha sociedade bastante democratizada que que facía que uh -huh. as persoas que estaban ali eran capaces de poder juzgarse uh -huh. eh, eh, entre ellos pero sin hacer daño a nadie de los que estaban allí dentro, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? era bastante democrática, era por decisión, uh -huh. ¿no? de los líderes escogidos, ¿no? uh -huh. por todos por todos los habitantes, uh -huh. que renovabanse uh -huh. también, estaba que era un prototipo de sociedad uh -huh. pues interesante a la que, que dibuja un puñillo, ¿no? Uh -huh. a, o, o nuestro futuro, ¿no? dentro de dentro uh -huh. de dentro da Unión Europea, ¿no? Una mm -hmm. europea colectiva, ¿no? Que que se en Yo... sí. un un pode ser o sentirse la sí, sí, sí. la la masinoridade que sea, mm -hmm. formar parte dun colectivo que europeo. Mm -hmm. Eu penso Yo penso que, que que é un espacio de progreso, a Unión Europea le no nos quexamos que é unha espacio único no mundo, eh. Sí, sí. E un, oh. unha riqueza cultural que tanto os portugueses como os galegos sentíanse hermanados de tal sí, xeito sí, como agora mesmo, na raya, sí. non tanto da que fales galego como a fales portugués, eh, esa eh, esa comunicación eh, sigue sendo moi, moi, moi interesante, decía voste. Sí, sí de no, que... pero sigue sendo pero por toda a raya, ¿no? eh, non, sí, sí, Calicia, sí. Eh, cando baixas, non, Extremadura... Non... Teñín este sentimento tamén, sí, sí, no, sí. De de de de familiar raje, familiaridade no? tamén, ¿no? sí, de compartido, compartido, sí, claro sí, sí. De que, mm. bueno, eh, no día a día, pois, pues, eu que sei, sabes, eh a xente xúntase, as familias igual, uh -huh. ¿no? y, a, eh, casanse español sí. con portugueses York. claro, que Sí, sí, sí. Que normal. No, no, É normal, son cosas sí, sí. da boa vecindade. Un exemplo, eh? como acabo de decir vostede, un exemplo sí. para, para a humanidade que, bueno, mm -hmm. pois... Pues, uh, que continue, que é importante, ¿no? Uh -huh. bueno, sí, no... Sí, sobre todo en este que vivimos sí. de moita tensión, de moitos sí, sí, sí. movementos eh, eh, eh, que queren excluir os outros, sí. que queren, sabes, que, sí. que que pensan que son mellores que os outros, sí. eh no o no, no, no, no, no, no, no, paso da no. historia demostrónos que sí. con esas mentalidades <risas> de, de sentirse mellor uns que os outros, eh, no século XX tivemos sí. los, de la guerra mundial, ¿eh? no, no, sí. no deberíamos esquecer, sí. Sí, Este tema, ¿eh? Y eso, eso es eso importantísimo, digo, por, claro, sí. claro por eso digo que nadie es mejor que otro ni pues otro es que ningún. porque eso. debemos de ser eh, cada uno tenga su manera de pensar, pues que piense, hay que claro. respetar, pero es después... Que después tampoco podemos hacer que Todos os galegos son iguais. No, no tampouco, tampouco son todos os cataláns, ni todos os portugueses. Venga, boa no. gente hai en todos os lados, eh, neste mundo, non, eh. e se gente mala tamén. Nun no rabaño, Pero... no rabaño de vellas, nun rabaño de blancas sempre hai algunha negra. Eh, sí, señor. Tamén, tamén. Pois, señor, sí, señor. Bueno. No, moi contento, moi contento de de poder ir, eh, representar, é de, a, un e, de, orgullo un orgullo sí, sí. personal sí. Eh, poder poder estar eh, sí. bueno, ser subido sí. honorario sei que é unha cousa, pois pues, bueno para moitas xentes é unha cousa pequena, moi local sí. no? pero para pues, min é moi sentimental exactamente hora vai a ser un representante dos galegos do Mediterráneo ali Sí. Intentarei no, intentarei no Por certo, falando do galego mediterráneo ainda que a, um, fora un pouquinho de tempo un escaso, agradecemoslle moitísimo a súa presencia na, na festa galega de Can Mercadé, sí. de verdade que foi un, un, sí, bueno, pues, un honor, unha honra que estivera ali sí, sí, no, eu agradecer, eu agradecer tamén eh, eh, a invitación eh, sí. sempre que poida decir deciría a todas las entidades que pueden contar conmigo, sí. eh pueden contar conmigo para gestiones mm -hmm. que, claro. que necesiten, sí. eh sí, eh sí. ah. tenemos que tenemos que cambiar un poquito mirada, también digo bien claro, mm -hmm. ¿no? Donde actual gobierno que tenemos una era de edad. Yo pienso que sí, sí. por ahí anderrado sí, eh sí. Bueno, una cousa é a lengua catalana que sí. se temo, temo la que defender claro. igual que a galega é igual. Igual que... vale. e outra cousa que a cultura catalana sí. se xasou en lengua catalana sí. porque é que era Armando que dixía, non? Que dixías sí. que levabas aquí 30 anos ou 40, non? No, levo 50 a tantos <risa> <risa> <Sabés. risa> Mellor mo poñes, non? Sí, sí, e eh, eh, falas galego, <risa> que pasa? Que actividades que fan as, as, as entidades galegas andaluzas, sí. morcianas uh -huh. en Cataluña non é cultura catalana? Claro que, claro que sí, sí. E... Que sí eh? é riqueza no? É riqueza, no? riqueza, no? riqueza, no, riqueza no, no, no, cultural no, no. É cultura catalana, pero é cultura todo o que se fai. cultural, claro. Outra cousa, outra cousa es que defendamos e eh, eh, apoiamos a a lingua catalana, uh -huh. que non se perda, igual que non se perda galega. Eh, igual, perda, igual, igual. Non. Si, Que esa <risas> lingua que sexa, pero a cultura uh -huh. temos la que potenciar absolutamente toda. Claro, a, sí, cultura, sí. A, a cultura eh, eh, propia, non? Aix propia, sí, históricamente eh. de Cataluña, como a cultura, ¿no? que que, que pouco a pouco asimilouse, como sí. a cultura nosa de Cataluña. Mm, vale. O de Andalucía en Cataluña non é cultura <risa> claro. O Aperia de Abril eh, Non é cultura pues claro. non, O San Proilán en no Barris eh. Non é cultura E mm. si. neste bueno, de... tema a Toda a xuda que necesiten as entidades galegas Pois... Pues, poden encontrar conmigo, porque mm, ali estaré descendendo o, o pabellón de Galicia. Agradecemos moi <risa> muitísimo, de verdade. Por A mí unha que me fez ilusión foi coñecelo en mm. persoas. Pues, pois, <risa> no, De verdad que esperemos, esperemos a toparnos más, más veces, eh. Sí, sí, hombre, que sigan compitando actos que que ah, de, eh, eh, sí, eh, eh, si no nos vemos antes eh, en eh o 1 de octubre. Yo que vivo aquí en Villa Reyamar, de No Barres, ah. aquí <risa> que tenemos en San claro. <risa> claro, claro. Sí, señor. Y a mí me más bonita que Sí, qué bonita, Barris, sí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues sí, sí. ¡Noraboi! Bueno, De verdade que foi un placer contar con vostede eh, nesta humilde emisión de hoxe, no, pero que, verdade, que, que, que para non ser un placer eh, telo como... Mm, eso, como amigo. Compartindo estas... O prazer foi meu. Estes minutinhos. Eh, eh, cando que irades, eh, aproveito para enviar un saludo a toda a xente que nos estás contando, todos os galegos que, que viven en Cataluña, que, como a min, cando chegamos no grau, <risa> tenemos sí. que sentir eso de ahí venimos catalás <risa> sí, sí, pero... sí, sí, sí. por eso que digo que hay mejoras identidades compartidas tenemos ¿no? eh, ¿no? sí, orgullo de ser galegos tenemos orgullo de ser catalás sí, eh, tenemos orgullo sí, de ser sí. eh, no, seres sí, pero... humanos, correntes que ¿no? eh, convivimos ¿sí? en paz Sí, señor, europeos, en, en definitiva Escoite, que, que lle aproveitamos a ocasión para que lle envíe e que lle dé os nosos saúdos cordiais a Pepe e a mais a Luís García Mañá da nosa parte ah, que sí. máis dunha ocasión xa tivemos para poder falar con eles na, na, na, aquí na radio, Darín, pero que Darín, que seguro Darín, seguro que estar sí. passarídes un día. Sí, sí, sí, sí estarí seguro que passarídes un día un extraordinario día desde además de escoitar o himno do do, sí. do culto Misto que que foi creado precisamente por por a nosa María Doceo. Mm, xa vereis. Si, teño o xe pola mañá, foi unha primeira hora da mañá, a 5 ás 5, porque marchaba moi pai. Vaya. Oh, pa para, para para Galicia. Pues ah, moi ben. pois pues, bueno, eh, bueno, pues a, ¿no? pues a disfrutar sí. con eras, disfrutar co, co, co a familia e o que máis o que, que máis temos que cuidar tamén. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, bueno sí, pois pues sí. unha aperta moi moi grande, Domario. Unha aperta moi moitas gracias pola chamada. A vostede. que, que irais, a vos disposición. Meña, unha aperta. Anotado un aperta, está. É verdade. Tal. Vale. Pois pues, unha aperta. San Andresinho de Lonche Onde te foron levare Entre penas e penascos A loa de ir a la la la la la Ai la la la Ai la la la Ai la la la Ai la la la manrese está sentado na porta mirando cross seus rumeiros como llevais a na costa la lana E a costa de Teixedelo O subilayo baixala Perdín al cindado pelo Ai, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la O subilayo baixala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 Sei tres com madre, se dun barrio todas 13, ficheron unha merenda para ir a San Andrés. Ai la la la la la, ai la la la la. Ai la la la. San Andrés de Loche Com a cesta na cabeza Por Marevin, por Terram E o Santo Amor agradeza Ai, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la, la, la. Radio San Boy Radio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 Pues, con aí lá danos pé, pois pues, para falar irnos ás terras vámonos ir á capital das eh, da Rías Baixas ¿Ah? ali a Vigo onde está o noso amigo Kike anda Si sí, témolo por ali vale, vale, pois pues, veña pues, vamos, eh, vamos a falar un pouco con ele que nos conte algunha cousinha mm, en fin que... Que, xa, bueno, había uns días que non falábamos con él. vamos vámosala boas tardes Kike Hola, buenas tardes Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos, Quique Gracias igualmente a vos y a toda audiencia que, <ríe> Bueno Que es muy fiel por eso <ríe> sí. Eso, eso cree, creemos, o por lo menos eh, sí. a, a, así nos lo comunican en nuestras redes sociales <ríe> eh, De verdad que estamos encantados de que todo esto esto siga adiante Por cierto, ahora mismo, entonces, desplazado a esa capital, como diría Armando eh, Sí Eh, pero disfrutando un chisquinho agora con un, un bocadiño máis de, de, de calor que ca antes ¿no? si sí, ocasionalmente estou por vigo porque bueno, sí. bueno. Eh, a verdad que estou contento nunca tuverás un uh -huh. tanto tempo así por aquí e claro, uh -huh. hai moito movimento cultural uh -huh. eh. uh -huh. podeste, non é como cando estás na via ou Castro pois pues, pues estás moi Estás ben, non? Porque sí. tamén, tamén, hai movementos, xa tamén Está. se fai moitas cousas, sí. pero pero por aquí pois claro, evidentemente nada tanto en Coruña, Coruña como como En Vigo Vigo, pois, pues, hai máis movida, non? Uh -huh. Non sei se vos comentara outra vez Que estaba a, a última conferencia que fun Estaba uh -huh. a Bexeras Estaba eh, María X.S. Porteiro tamén uh -huh. eh, Esta é eh, unha, unha palestra Que estaba moito sobre, sobre o cine Perdón, sobran o relato E a novela negra uh -huh. Aquí en Vigo, non? Si, uh si -huh. Entón facían unha percorrido Pois a novela negra, pois pues, vai ligada tamén ás uh -huh. circunstancias da cidade, non? Da xente, sí. da xente uh -huh. non? De como foi desenvolvendo, non? Isto que comentaba Baixeras, non? Uh -huh. Pois, bueno, desde as folgas do ano 72, uh -huh. que tamén Santi Ferragut, que tuve en Redondelo outro día que presentou bueno, xa le va presentando o seu libro eh, Todo Ben do Mar, creo que é uh -huh. algo así e eh, Eh, que é un libro genial, o sea, é unha novela, pero é unha novela con é unha novela digamos con, con eh é unha histórica, digamos, bueno, pues, sí. con, con, porque vivido vivido de perto questo da todo o que foi todo. Esto. Uh -huh. Eh, pero bueno, é, no, o que comentábamos da novela negra, pois pues, estaba, bueno, pois pues, estaba estaba estaba o espazo, non lembro agora como se chama, pues pois estaba eh, ateigado, non? Había todo sí, sí, sí. esto, estuvo moi ben. E, bueno, pues pois, falaban de, de como se foi desenvolvendo, non? Claro, o relato vai mm -hmm. base tamén aos acontecimentos que pasan na cidade. Mm -hmm. eh, bueno, comentábamos, pues, bueno, sinendo o ano 72, como se foi nas folgas que houbo, eh, son contamentos, mm -hmm. logo tamén os autostolos que houbo de marginalidade non uh -huh. da, uh -huh. de, de, de, de movimentos pois, pois como como grapo uh -huh. e outros outros uh -huh. outras circunstancias non que que bueno que mm, dá lugar a, a, a todo isto non é claro. clandestidade tamén uh -huh. de, de, entonces estamos eventos. Estabas dicéndonos que que este entonces estive na en en presentación do libro de de Santi Ferreut na feira do en, libro en de Redondela, Redondela ¿no? sí, Todo, todo, todo, todo bueno, chega desde o mar. Si, xa leva, tempo presentando. Si, sí, sí, si, sí. empezou, empezou como músico, teñía un grupo sí. que chamaba Los Temples, e xa, si, Santi, con man, con manos, temos... era <risas> Tengo os anos e ten seu percorrido, cando máis xa claro, claro, máis, claro. máis, máis percorrido. Entón, uh -huh. eh, en Redondela que bueno, Xulio Poñe aceptamos ali xa nunha ocasión, eh, unha pasión é é unha Alameda Sí. Um, eh, um, longo do, do río, entón bastante bastante longa, non? <risa> eh, entón ali onde perto do sí, concello, sí, pues, sí, hai sí, unhas casetas sí, cada, creo que cada mes, pues, fan unha feira de, do libro, non? Sí. Eh, bueno, ali estaba estaba presentando o libro este Stéfan porque bueno, tiña gana de, de falar con el, mm, tamén para pues, mm, que me o dedicara, non? Porque por Moi ben, moi ben. Eh, bueno, eh, tamén mm, musicou a casi todos os poetas galegos, non? Que sí, eh, sí. Eh, eh, eh, además oh, eh, conheces, eh, personalmente persoalmente. Uh -huh. eh, entonces eh, tiña tu grupo este de xardín desordenado, que creo que bueno, sí. agora tras pues, tamén a que xa está o oh, home cansado, non está para andar moito. Bueno, claro. Bueno, bueno, bueno, me comentou non está este mal de saúde, pero Outras bueno, eh, actividades. que que vai a presentación, leva a guitarra, e, bueno, sí. cuando aí así que non hai moita xente hai sí, sí. Fal de... Precisamente falando de... De, de presentacións, pues me parece que tamén este na na na de María José Portero, está viva, non? Sí, sí, sí, está viva e además eh, Magasallo tamén con outras cousas, con outra, uh -huh. porque van, bueno, temos unha amistade eh, Muy ben, eh, moi ben. en como outros líderes, es que que la que, que, que, que vamos a escribir. Eh, bueno, estamos tuvéramos antes partidos, o sea, tuvimos tomando una... Mm. Acá charlando porque sabe que he por vivo pues estoy por aquí a falo un mel un poco. No, ¿no? muy bien, no. Me Mari... gusto hablar con personas Mari, con... María José es un, ca... bueno, un... Bueno, un... Sí. Sí. De verdad de que otros... él está en todo eh, <risa> alucinante, ¿no? Porque todo, está de calquera de calquera tema, está está está en todo. No le puedes hablar, de nada de lo que pasa en Galicia porque dice, "Sí, sí, sí está de está de vuelta." <risa> claro. Eh, Muy bien, muy bien. Ay, bueno, ay, sí, eh, sí, aprend, sí, con personas así é eh, como se aprende también, eh además claro, disfrutas bueno, de, de, bueno, de bueno, intercambio, ¿no? Eh como ahora, ahora, por exemplo están eh a movimientos que me parece moi ben ¿no? De, de, de, de defensa da, do feminismo, da tal, uh -huh. de la uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, la de todas las de esta mujer, todo esto, ¿no? se chama? el LGBT, bueno, sí. el sí, sí, sí, sí, sí. que hay. Pero María Xoxelxa empezou pues, moi nova como, como sí. concelleira No, no, no concello de Vigo Xa sí. tiña a concellería da muller Xa eh, tocaba ela todos estos temas que son moi largos e moi sí, sí. eh, eh, eh, que hai que, que agarrarlos con moita que hai que ter moita forza para para lidiar con, con todo isto, non? Uf. Eh, Cresito foi pioneira, foi pioneira en esta en esta uh -huh. neste uh -huh. e eh, eh, bueno, logo, bueno, foi estuvo tamén de eh, representante do autogoverno español para uh -huh. os países americanos, ah, no? ah, eh, sí. parte, creo que foi tamén uh, foi deputada eurodipu O diputado, foi o diputado, xa, o sea, tuvo varios cargos políticos, foi con tamén, hai sí, sí. diputado do Parlamento Galego, e, bueno, tuvo, ten un percorrido bastante... Bastante eh, amplo, non? Bastante ¿no? interesante, e, eh, eh, bueno, ahora dedícase máis ao mundo da cultura, non? Entón, pois, pues, eh, sí. tuvo por aquí Paco Ibáñez que Ah, sí, que ah, sí, que nos falou precisamente... Manos, 90... Eh, Eh, bueno, es que somos un pouco, pues, certo mo seguidores del, pues somos estamos aquí no auditorio de Vigo, estamos, uh -huh. somos, bueno, cantou unhas cancións, uh, o sea, unos poemas de de Hermilio Ferreiro. Uh -huh. Uh -huh. Ah, muy muy ben, o sea, atope atope no bastante claramente, vai dar un concerto ahí, bueno, sí. cantó de, bueno, cantou unha docena de cancións, uh -huh. eh É moi ben, o sea, empatiza moito con co pobo galego, é un home un home de pues, íntegro, non que sí, chama, sí, sí. tamén é unha traxectoria totalmente limpa onde uh -huh. eh, eh, eh, eh, non sei, xa, to, eh, hai moitas cousas, non, <coughs> a, so, so subir aquí a, a A praza do... A mm -hmm. praza do Olivo É mm -hmm. ah, sí. eh, a ver a rías, eh, eh, Ver a ría Ver a ría Ver os barcos que venen mm, Atracar, non? Sí, sí. De cruzeiros, como de... Bueno, do Treveleira, de, de, de todo pues, sí, sí, sí, pues, eh, sí. eh, É unha maravilla, non? É un privilexo sí. de, de, de, mm. de, de poder de, estar por aí De poder estar por aí no? merece la pena. Uh -huh. He tenido ganas de ir por la Fundación Petrol y hablar con uh -huh. Valores Villanueva, Valores Villanueva, tal, eh, Villanueva sí. Podarán parte, parte posa de claro que sí. El nome profi, como se di. que quería precisamente que, que, que non te esquezas de mencionárlle pois pues, o noso agradecemento por, por participar con nos con na, na radio e, e felicítala sí, sí. por ese traballo tan importante que acaba de publicar sobre Paco sí, sobre Paco del Río. Sí. De verdad que é un prazer e unha honra, pois pues, nada, a seguir disfrutando de ese de de, de, de bueno, visita, vos, ¿no? Yo sí, ahora tamén se puse en contacto conmigo Marisol Palomo. Que, ah, sí. Eh, fila... Las Sofías, mm, bueno, ya os mandaré los vídeos tamén tienen canciones nuevas, es que justamente ah. ahora pillase ah, como se chama ah. eh interactuando, logo, interactuando. Eh, porque estaban mandando un vídeo de las Sofías que son ah. pues ellos empezaron un estilo semejante a as, as como se chamam as bandeireteiras, caracan como faz ah. as que estaban en orvisión, cara, ya sí. no? ah, hombre, ya ah. sabes tú, tan xudeiras, tan xudeiras. Ah, sí. Bueno, pues, a, a, me estaba comentando Marisol, sí. que a filla de Víctor Palomo, que sí. bueno, estuvo con nós ¿no? sí, en pues aí en Barcelona, después sí, pues, sí. también conhecenos no pasto de Mariñán con junto ah. con man con Manolo Suárez. Sí, para los niños, Entonces también me enviaron, pues, unas... Eh, quedé encantado, ¿no?, dos vídeos mm -hmm. estos, que se ve que... Eh, Ellos fueron pioneras en este tema, ¿no?, porque quizás... Mm -hmm. no, Quiero decir, no han de, no de dado mm -hmm. una visión. Mm -hmm. Una se lo en la visión. Verónica Codesal, ella, ¿no?, que, xa estuvo representando a Bélgica xa estuvo tamén sí. no festival de... Eurovisión, de Eurovisión ¿eh? xa, xa, antes que, en, que a Tanxudeira, digamos e bueno, pois... vos molle pedir o teléfono es, si vos, xa, xa, xa a Marisol xa xa, a Marisol xa entrevistamos xa, xa falamos ah, con sí, ela e vale, tal, pues. eh, eh, o único que eh, te has que decir, xa si que interactúas con ela Que, que si, si se en contacto coas tanxugueras, que lle diga as semelgas que, sí, que, que non se extrañamos que non nos collan o teléfono cando lle... Cando, cando lle chamamos. Últimamente chamamos, antes, que non non eran nada no, coñecidas. Pues, non sei, no en la, la castanxugueras non sei se ten moi tar, Bueno, relación non sei, poña. la clave, as fillas fan unha música moi semellante. Non sei se cada un vai polo seu lado e xa sí, no, sí, sí. non... non. Non podo, non quedo así no, Pero, la, sí. evidentemente, dedicas A promoción un pouco Perdón, <coughs> teña un pouco tomada Vale a a, Esos son os aires da lía Dicas a promoción da Bueno, claro, das da orcillas, evidentemente claro. Porque ela mm. tamén, creo que cantaba con ela Sí, Guialma, no. nun, nun grupo que chamaban Guialma Sí, mm. sí, sí, sí Bueno, pero pues nada Hay unha delas que cantas jo, Con un rapaz que topou a cordeón Gustou bastante Ten un grupo Bueno, pero ahora eh, mira, a ver, estamos pendientes precisamente de de hablar con la de de, de con esta con, con, esa, con <coughs> Verónica Codesal concretamente. Bueno, eh, uh, exactamente, Verónica Codesal, exacto, Ahora nos los gaches, pues ya si, si, pasó un vídeo de Verónica Codesal, eh, pues esta rapaza se ve que ya en, en los festival de Eurovisión anterior a que tuvieron estuvieron, pues ella actuó de Eh, con, bueno, pues, con un grupo de Bélxica que mm. un grupo de Bélxica que representou a Fais de Bélxica Muy ¿no? eh, un pouco así acá o asunto pois pues... eh, o que os sucede que bueno pasa un poco agora, agora que recibín tamén o a, o, a convocatoria do certame de poesía de Rosalía de Castro mm. Mm. pois pasa un pouco con este o, xa, o trato de promocional o de de pero mmm, todo o que se fai na emigración dá a impresión de que ten de que non ten o, o valor que o de, o valor que se que se valor que non ten o non se valora o que se deberá valorar, con certame mm. que vai no seu 37 eh, no, no seu 37 convocatoria pois pues, sé sí. que eh, hai moi poucos en Galicia que mm, penso que somos decanos de nisto, de, de non? Mm -hmm. eh, é que son tiene que tomar ter máis en consideración. Eu, por menos, é o que lles comenta a a moita xente, mm -hmm. que, ao fin e ao cabo isto chega a todas as bibliotecas, vai á Xunta, vai a todos estes, mm, claro. Radio Galega, en eh no outros, no por lo menos nos oficiales pois tiña que estar máis máis, máis divulgado involucado, non? Mm -hmm. Eso, en, en, en, en, então pois a eso Pois... Eh, pero bueno, eh, así, non? é así, é un pouco tamén o que lle pasa pues, a Marisol, co, mm. o, co, cosas realmente sabe lo que, que independientemente da emigración existe unha certa endogamia, tanto na sí. escrita como na música como en todo, sí, sí, e eh, iso sí. non é bo. Pero non non só existen en Galicia, sen en Cataluña, en España, no resto sí, de Baixa, sí, non. Sí, es sí, sí. Eh, ese eh, é o que temos. A televisión, as series, ves a serio do das, calquera tanto as mm. uh, estatais como como con Magalargaleras. Sabes, sí, sí. los mesmos actores se repiten bastante, non é sí. actores de cine, de teatro, que son muy buenos, que dan, lo que sei, o penso, por exemplo, o de Fonsagrada, que que son muy bos, coño, sí. o, o noso querido amigo, non sei se entrevista terse alguna vez o, este o Arias, aves, o, o, que, tra que traballou en sí. eh, o lo, que arde, no que arte, si, casi somos quince. Mario pero, Arias, me parece que se chama. Sí, bueno, pois é un actor cómico padopino, incluso sí. tamén Benedita tampouco sou Tampou. dela, que non sí. papeles que tivemos falando con na, ela precisamente. Hm. Eh, bueno. Entón, pois, mm, bueno, son cosas que pasan que eh, sí. notas tas perfectamente que existe u eh, que son actores, o que non quero sí. con isto tampouco cargar má ningue, no. Pero pois, no, xa no, no, no de te eh os actores que vin pues, son actores mm, clásicos de toda la mm. vida, por decirlo así, son serse hace muchos años que que, que trabajan na galera, que trabajan en todos mm. Ves que existe como un, un endogamia, un Sí, sí, sí, sí. hay sí. un bulebule, yo estaba comentaba hace tempo una actriz ah. aquí de justamente de Cangas, ah, si, ah. Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Rúa, no? pues, sí, Sonia Rúa que actuó, bueno, tuvo algunas algunos papeles na na galeria, tal, pero bueno, si non está sí. dentro do circuito non conta. Entón, eh, para vivir para... como para, para sí, sí, sí. un bueno, vai un pouco así mm. Desgraciadamente, Sinceramente, sempre foi, o sea, non é cuestión eh Nos... cuestión de mercado, de, sabes, de pasa en todo, pasa na sí, música, sí, pasa quantos sí. músicos vos hai por aí que tocan por as rúas, que tocan no metro, que son auténticos mm. Si. Sí virtuosos. Si. Sí. Pois, pasa, o pasa, Mario outros escritores que hai que vénlles o recoñecemento ¿Eh? cando fallecen <risa> eh, que lles chega normalmente, tarde. Normalmente, como xa dicía to iso, que a celebridade normalmente vén cando, o xa, non poden podes disfrutala. Se alguas cousas non si al che vén, o sea, É <risa> eh, exactamente. é eh, algo que que che concede despois o paso do tempo. Claro. É eh, claro. eh, eh, eh, a definición de arte, non arte que sí. pues, é eh, É a, a expresión artística, pero no tempo. O, que, o despois no tempo che recoñecen. A obras recén salida do forno... Non, no, hai, non... No, nada recoñece claro. a recoñecen ninguén. Solamente cando é o pan que o comer directamente. Eh, ¿no? Efectivamente. <risas> entón, pero, bueno, pasan todos os eidos. É, bueno, nos, na radio, na, nos, na televisión... No, no, nos no, nos eh, deixamos aí a nosa pegada, eh, queremos que eso continue. Evidentemente, eso, eso que dá aí... Eh, Algún día ou mellor vais a recoñecer. Bueno, o gallaque, o gallaque ga, ga, alguén o, o teña en conta e eh, eh, volvendo atrás ou volvendo tu, o teu comentario con respecto o 37 Certame de Poesía Rosalía de Castro de Cornella, sí. eu teño que lamentar que que teñamos tan pouco apoio institucional, e tampouco, sí. é dicir, que non teñamos promoción económica para que ese premio teña, claro, claro. teña máis valor sí, sí, sí. Tengo lo comentado varias veces. Non, suyo, non, eh, non existe... Isto é unha cousa que, que non sei a, como se poderías... A nivel... Empre... Eh, a nivel empresarial tiñamos te, que ter porque aquí hai grandes empresarios galegos sí. tiñamos sí, que sí, ser, ser capaces sí, sí. ser capaces de convencer a algún deles sí, para que por, por moi pouquinho somente os compren unhos sí, además sí, sí. estas cousas Alguns... además desgrava quero dicir que, decir que... Eh, claro, claro pero, pero non sí, somos yo, capaces yo, de transmitirlo agora ¿no? por exemplo outro día que me coincidíme non pois fíxeme membro da fundación Pascual Maragall para xeim sí. pois pues, bueno Sí, a cousa del Caravachi bastante o que paga unha miseria, porque cando fai a de renta, cobo, sí, é unha cousa que a veces, pois por un, o sea, por un percatarno onde estas cousas, pois, deixámoslas pasar. Quizais a falta de transmitir ese mensaxe de de cultura e coa creación comentas, esto es cierto, o sea, sería interesante que uh -huh. una a través de una fundación uh -huh. de algo uh -huh. eh, que se dedicara porque es eh, la única manera de, de esto fundamentar anoloxa si se usaba en una pasión que como un símbolo como un símbolo pilla unha fundación o algo así, esto no sí. vai a funcionar. Sí, sí, sí, eh, no, de, momento, eh, de momento sentimos nos satisfeitos porque xa levamos claro, 37 anos pero que claro, claro, sí, que claro sí, para que claro, eso teña un como decía outro eh, día pasei por xustamente ah, na rúa na rúa Urzae, todo o lado de esta de Derby que me invitaron que mm. por aí vai bastante Alonso Montero xa o meto na mm. sua edade pero creo que está bastante rufo e me llegaron un premio outro día en, sí. en Orange van eh, por aí, sabes, me invitaron medio mente a tomar un café, donde un amigo que, bueno, xa, xa fala, de, pues también merece pena entrevistarlo porque foi foi representante, bueno, foi de, de, de, ¿no? mm -hmm. de, de varios periódicos, ¿no? Varios jornais. Eh, entón, pois, pues, bueno, cal día paso por ali, eh, bueno, contacto así algo. Muy bueno. ben, be, eh, be, pues, be, quería decir colado, esta Sargadelo, non? Sí, já, eh, ah, sí. un pouco almochan cando veixo os novos deseños que xa se escapan daqueles deseños que evidentemente facían, eh, pois, pues, pues, diez par de... Yo eh, sou a, el, equipo. Luís Seu Ame, non? Eh, xa é outra cousa xa non é en veces, xa non é non é xa non é xa non xa non é xa é outra historia xa dixía de acuerdo mm. proxetos, eh, durando unha xeneración despois mm. porque é eh, tamén todo o seu proxecto que era maravilloso pois pues, non houve continuidade non houve seguidores continuidade mm, tumbarono e fixeron, en Barcelona na entre... na tenda que había pecharona entre a administración e todo, pois entre a administración e herdeiros e outras persoas mm -hmm. que, que <risas> e, non por... foron capaces de de, de, isla, de y... recoller de recoller ese sembrado que tiñan recoller o testigo Exactamente, só é sí. pasar, só é pasar incluso nos nos negocios, pois pues, son agora, por exemplo, aquí falando aquí de Vigo, de Pescanova, pois pues, tamén sí. eu coñezo o Canzoio, o fundador do, do o gran de, imperio, non só de Pescanova, sino de de todos os laboratorios do Porriño, ah. de, de cementeiras de, ah. de outras historias, bueno, que, sí. que eran a caras familia Fernández, que eran de Lugo, non? Ah. O sí. de Marcos pois pues, pois pues, eh, de Cingó e todo mm. que foi foi profesor mm, a eh, eh, en Carballo Caldel e en Mendes Sardín, tamos os de profesores, sí. eh, bueno, era un colexio pois pues, moi semellante o que era o o de libre enseñanza, non de final sí. de gordios. Eh, entonces pois pues, Pois, todo isto pois vaise pois, pois, vaise darette, vais cambia de maos, cambia de, sí. de todo, xa, uh -huh. pero é así, unhas cousas avanzan e outras veñen e así. Pero pero é importante que, por exemplo, no caso noxo, do caso de Rosalía do, sí. do, do legado que deixamos, que por lo menos <coughs> non por nós, eh, que nós, pues, bueno, somos personiñas que estamos por aí, eh, pero de cara ao legado que queda de, de, das persoas dos participantes que eh. poden pensar verdadeiramente a, a, a, digamos a florenata da, da narrativa e da poesía galega non? Uh -huh. de, é, é, é pasou por aí por certamente un, unha cousa que que debe algún, algún día ser reconhecido non sei en caldo, nin como eso que se falaba por ejemplo de recibir cartos por ejemplo a Xunta en este caso tal Non será unha porque non estamos en Bos Aires? <risa> no tampoco non se hai en voss Aires cando cando era prevotos e tal parecee que o voto non é moi rentado epo que apa que tamén foron falecendo que bueno, podían no... votar porque está. Claro, ca era un traste porque eu lembro lembro que, que, que bueno Manoliño Suárez acorda esta vez, cordo en un, un, unha reunión, lembro dunha reunión pazo de Mariñán, que lo eh, caía al, estaba o este Gerardo Fernández de presidente, eh caía xe almo, chan porque falaba mm. Manoliño e digo, pero aquí onde están os galegos, porque eran todos corceños falando e eh, na forma de en, Sí, sí, sí eh, non sabía, é que non sabía nada de Galicia, o sea, nada, ningún piñetea idea. Estaban eh, viñan porque les pagaban o viaxe. Exactamente. Punto, ¿no? porque, <ríe> ya, ya habíamos ido ou 30 cantos de Uruguai, de Argentina, de, eh? que, de pero bueno, todo esto a, a logo creo que as votacións era totalmente un fraude, ¿no? Porque ¿Tú, vos, ¿tú? non se votaba en urna, nin, se, se votaba hasta por por delegación o, o, o era un unos sancións, fala un partido determinado, fala de todos, todos aproveitaron o eh. tiveron o poder, o era un residido partido en concreto nin eh. eh, algo que que bueno, que estivo aí e que todos se eh, beneficiaron mm, diso. Entonces, é, é cando corrían moedas evidentemente pra, eh. pra que <risas> esa, esa, para ahora, que Pero agora me parece que agora já con un tanto xa non corre tanto. de, de todas formas No sei, eu estuve en Cuba, por exemplo, na no Capitolio. Eh, justamente coincidió cuando viña do, o presidente de dos Estados Unidos, Obama. Eh, bueno, estaba, bueno, Cuba, abaravano bueno, un, un desastre, no está, o sea, vas, las casas coloniales y todo eso, pero pero construirse tal e como estaban, o sea, Sí, sí, sí. No, sísmico, güey, todo al carajo porque bueno, sí, la claro. uh, van Malcren Eh, dou santo, non Si, si non hai mantenimiento ya claro, que lo... porque, claro, porque no, pues, sí. aí hai un problema porque moitas foras son expropiadas, foras son así por rếxime eta, os de propietarios, <risas> os fillos do propietarios os herdeiros pues que están en Miami, están por aí e bueno, claro. non poden entender, tampouco non poden refazer, porque imagínate que o rếxime este que aí mellor caera ou porque un ser un rếxime os verdadeiros e digo que esta casa é miña, traen documentación e de avance, ¿no? Sí, sí. eh, un poco es un poco <coughs> pues, pues Entonces está pues muy bien eh, Entonces estás disfrutando mm, disfrutando de la ría. ¿No? Sí, sí. Eh, eh entonces y estive, no, entonces no concerto de, de Paco. De Paco. Sí, sí, sí foi, Estivo foi, acompañado se si non sin si no ah. mala información, estivo acompañado de Antonio García Teijiro, que o, o poeta, sí, sí, sí. Amigo, es ami, amigo, é moi amigo de tamén, non? Sí, sí, sí, sí, sí. É tamén un poeta, escritor é, e ao mesmo tempo non sei se irá tamén ao canto pero a verdade é que mm -hmm. é, nos entrevistámoslo aí unho mes de maio sí, pasado fixo a, fixo a presentación é, foi, mm -hmm. incluso creo que se bueno, apoyou un pouco a Paco Ibaña na traducción mm -hmm. e tal pero bueno, Paco cantou ese poema eh, chove de bueno. que non no, no sí. é outro, dos, dos ou tres poemas de, de en de galego En galego, sí, uh -huh. eh, bueno, pues fue fue un momento, pues, pues, pues, pues, pues, uh -huh. pues... Interesante. ...entrañable, ¿no? Para uh -huh. mí fue entrañable porque, bueno, desde eh, los ríos en Madre, cuando nos íbamos a bañar, fue uno de los introductores de Pablo Ibáñez, uh -huh. de, de otros, uh -huh. de otros eh, cantantes protesta que decíamos, de las ah, sí. niñas, ¿no?, Eh, então pois chamámos o meu club clube do avançado porque era no avanzado Eran cintas de radio pasé, todo esto, entonces pues pasábamos yo as moças, <risa> bueno. Eh, bueno, pues era un pouco, un pouco Era diversión. Moi ben. Eh, si, sí, eh, reducción da toma de consciência tamén de, de co que, claro, Viñamos onde viñamos, o que mais ou que menos, pues ben. Eh, eu pues, pues, pues, eh, que había <coughs> Pois foi un placer pois... unha honra terte aquí hoxe, Kike Kiko, eh, Gracias, igualmente, bueno, estou vos dispós A seguir disfrutando de ese ambiente cultural e eh, literario eh, que estás aquí tendo ahí E eh, eh, bueno, pois, eh, que sigas, que sigas disfrutando eh, estando, estando en contacto. Eh, exactamente Eh, bueno, pues, pues yes. por aquí andamos Un aperta grande Un aperta, sí. eh, aperta a todos eh, os Vicos para Matuca tamén eh, ointes, eh, A vos, por suposto, tamén D'acordo, de un aperta Rádio Sant Boi El jazz té la seva cita setmanal A la sintonía de Radio Sant Boi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 Xamos un pouquiño a música E vámonos eh, Creo que a Ortigueira Elei polas terras de Ortigueira Vamos a irnos a falar con Fanny eh, Fanny, eh, Fanny César en eh, Da Escola de Gaitas de Ortigueira uh -huh. Que, en fin Que tuvemos a sorte desde elus Aquí en Barcelona, aquí en Cornella Que nos deleitaron Con súa de música tamén uh -huh. vamos. E vamos darles boas tardes Saldana. Boas tardes, Fanny Hola, que tal? Boa tarde Boa tarde, ben vida, moitísimas eh, grazas por atendernos, eh, Fanny esa grande escola de gaitas de ortigueira wow. que, según dicen, foi fundada no ano 75 1975 sí. primeira banda de gaitas grupal creada en Galicia e a precursora das bandas de gaitas modernas Exactamente Efectivamente Fono mm. eh, segundo consta A agrupación de máis de seis gaiteiros, uh -huh. eh, que tocaban seis gaitas xuntas, sí? e, bueno, pois, eh, aquí no, no 75, pois, eh, baixou a dirección do, do mestre Xavier Garrote. Xavier Garrote Cobelo. <risas> okay. e, efectivamente. Grandia. Pois, bueno, decidiu montar eh, pois unhas clases de, uh -huh. de gaita e de, e de percusión para uh -huh. para os nenos da vila. Uh -huh. E, eh, E bueno, el empezaron, e bueno, a verdade que tivo, tivo moitísimo éxito, eu penso que que en todas as familias de Ortilleira teñen algún membro que mm -hmm. que, que pasó en algún momento por, por la escola de gaita. Sí, no, sí. Hombre, e, tanto, bueno, que 10, que, 10, que ademais sí. convertiuse precisamente esta escola nun feito extraordinariamente importantísimo que foi o Festival Internacional do Mundo Celta, o cal existiu no. en varias ocasións, sí. el a partir do 1977. Si. Sí. Efectivamente, no 78, no 78 foi o, o primeiro festival E, eh, bueno, a idea de, de Garrote, pois, era que, que os músicos da escola Pois, que, que souperan, pois, que era iso da, da, da cultura celta Que coñecesen mm. e, e que puidesen, pois, participar mm. eh, Con outras con outras bandas dos, dos diferentes mm -hmm. países celtas sí, E, eh, eh, bueno, pois, fundou o festival neses primeiros anos Eh, se organizaba íntegramente desde desde a Escola de Gaitas uh -huh. e eh, logo, pois, a partir de dos, dos anos 90 pois, xa colleu eh, esa xestión o, o Concello uh -huh. pero, bueno, nós continuamos pois, organizando unha parte moi importante do festival, que é toda relacionada coa música de rúa e uh -huh. desde a escola, pois, pois continuamos organizando esa parte, pois, eso, de, de bandas, de, de cuartetos de, de diferentes agrupacións uh -huh. de baile que venen a Ortigueira pois, durante eses días. E sí, sí. ahora mismo pois, estamos eh, a tope con iso, porque en menos de, de 15 días pois, pois empezamos xa con o festival deste de ano. E <risa> ese grande festival xa ten unha página, seguro, e a terá mm, o nome dos actuantes e participantes, non? Sí, sí, xa o cartel está pechado, mm. eh, podedes consultar tamén pois, nas nas súas redes sociais e, en na página web propia do, uh -huh. do festival, pois o cartel que que imos ter este ano, que vai durar pois 8 días. Respectouse o ano pasado con con esta idea, un pouco pois tamén relacionado eh coas oito nación celtas e uh -huh. este ano pois vai durar desde 8 de xullo ata o desde o domingo 8 ao domingo 16. <risa> E can, canto vai medrar a Ortigueira nessas datas? Pois, mira, agora mesmo pasamos pouquiño dos 5000 habitantes. 5400 somos en todo o concello, eh, durante eses días, bueno, pois por cifras do ano pasado, pois sobre 90.000, 100.000 personas se calculan que que nos visitaron Ortigueira durante esa semana. Holy. E este ano esperemos que se manteña. Sí. Entón nos prados aparcan os coches e as furgonetas bueno, ¿no? me per... es... Efectivamente Alguns terán sí, sí. dificultade para aparcar ¿a que sí, eu, pues... sí, Pero que sí, sí. eu durmi na areia O sea que continua <risas> <Exactamente>. Continúa vendo Mentre xa xa areia que... sí. Ese, ese espírito do, do festival de, de acampada sí. Que, que foi como como naceu, pois pois se sigue mantendo e iso a mm -hmm. gente trae a súa tenda de campaña. Sí, sí. E, e acampan, bueno, pois na no, na zona do de eucaliptal de de Morouzos e, mm -hmm. e no, na zona do Pinar e mm. bueno, por aí, por outros campos se si os veciños lles deixen, pois pues, o sea, tamén, é, tamén. Bueno, os veciños tamén <risa> se bueno. poden aproveitar cobrarles un pouco e ata de participación <risa> de participación moitísimos claro sí, que sí, e a página xa saben festivaldeortigueira.com que aparece a sí. programación según teño entendido, moitísima representatividade de galega, lóxigamente non podía faltar eh, Xavier Díaz xa de Feiras, tamén Xuxo Fernández tamén Anxo Lorenzo, tamén teño entendido que me parece que Felpeyo, tamén Xisco Feijó, mo, moitísimas eh, moitísima representat representatividades sí, sí, de Galena. Sí, sí, hai representación en todos os países. Este sí. ano eh, contamos hasta con un grupo que veñen da Illa de Man, porque hai moitísimos anos que, que non eran capaces de, de traer ningún grupo e este ano conseguí usted, sí. De, nora Boa, felicitacións Bueno, aí eh, fal, faltan Faltan hasta en Xugeiras porque ao mellor este ano Estaban un pouco ocupadas, pero Seguro vinieron, que xa viñeron Xa o no, ano pasado Xa o sei, xa sei viñeron o ano pasado No, no pero podían anterior, repetir Que ainda non eran tan famosas por, pero, por sí, eso, sí, que repi... por pero que podían repetir Que por moita fama que teñan Non Hombre, pasa nada que veñan A, a Xemel das outras no vezes por aí Non? Sí, pero bueno, tamén hai que cuidar un pouquinho eso, pois, ofrecerlle a xente, pois, diferentes opcións. E, bueno, vir a Ortigueira durante eses días, sí. pois, igual hasta en Xugeiras as podes ver no outro festival, no? Pero, pois, igual a grupos como Talis, que este ano sí que repiten, sí. ou grupos como Formen a que pois, non veñen a outro festival, pois, aquí na península, y pero... Yo... Podemos ver, mira, escoitalos a Ortilleira. E sí, a yo verdad yo que é un orgullo para nós. E un grande que admiramos muitísimo que tamén grande como a vosotros tamén, porque un, con grandes participantes um, músicos, son de seu, non? Ah, sí, ua. Sí, sí, sí. Había moito tempo que non, que non viñan a Ortilleira e, e, bueno, son son un referente. Uh -huh. Encanto a, a formación, e, sí, sí moi contentos. Señor, son sí. de seu estarán o domingo, o o primeiro domingo, eh, bueno seguro que, que fan un espectáculo tremendo. Sí. Vale, vale. Inauguración, por así decirlo, con ese grande esa grande formación, ¿no? que además ten todo sí. tipo de instrumentos. ¿no? Buah, sí, sí, sí. Lindo. Fan aí unha combinación Arpa, con sí. arpas, sanfonas, sanfonas botes, gaitas, pasada, panderetas. Sí, bueno, sí, sí. Grandes músicos, sí. grandes, grandes. Bueno, sí. como a vosotros, que falanos de vosotros. A ver, cantos componentes ten a banda? Bueno, a ver, actualmente somos aficionados, no somos bueno, bueno. no, no, no. Pois pues, pues, pues, pues, ¿eh? a escola que veo aquí non era de aficionados non. Bueno. No. Somos, somos, somos, somos aficionados, todos Nada. temos, pues, os nosos traballos e bueno, así que así que temos compañeiros que que si sí que estudian música ou que uh -huh. o que estudaron, uh -huh. pero pero bueno, a gran maioría da banda somos, o sea, somos aficionados solamente. Uh -huh. eh, bueno, así que Claro, o, o contar aquí pois co, co festival. Uh -huh. Bueno, pois iso tamén é, é un pulo moi grande porque sí. porque bueno, nos motivamos para uh -huh. para ensayar máis, para practicar máis e para para seguir mellorando cada ano. Entonces, porque, bueno, o noso o noso concerto do do festival, pois foi evolucionando moito mm, mm. eh nestes, nestes últimos anos desde que desde que temos a Rodrigo de director sobre todo. Sí. Eh, bueno, porque Rodrigo é, é un artista nato. Sí. Eh, entonces, pois bueno, pois foise lle ocurrindo e pouco a pouco pois foi foi introducindo pois outros instrumentos para mm. para ese concerto especial que, que facemos no festival, eh bueno, temos piano, catería, guitarra, mm -hmm. eh acordeón. Bueno, eh tamén contamos con con colaboracións eh, de, de artistas eh, locais, eh, mm -hmm. de artistas amigos. Eh bueno, pois pues, preparamos ese conciertiño especial para o festival que, bueno, para nós, obviamente, todas as situación son importantes, mm. claro. pero festival, pois, é un pouquiño máis, é así. Sí, sí. <risos> de... Bueno, dixemos que estábamos a falar con unha do, do, do da, banda, da Escola da. de Gaitas. Bueno, preséntate ti, Fanny, que non sabemos que é, é. Exactamente. Claro. Bueno, pois, eu son, actualmente, bueno, son son a vicepresidenta da a escola wow. de gaitas, levamos, bueno, levo cos, cos meus compañeiros vamos cumplir 10 anos de, de directiva. Eh, bueno, maiores pois además son son gaiteira na na escola. Eh, o sea, Pero Barcelona de eh. Viñecheti. Sí, sí, sí, sí, sí, sí que fun, y, sí que fun. Y, <risa> en, entonces Vicemeli. Entonces eh, coito cousa que Usted... Usted era o señor que nos presentou? Sí, Bo, eso de vostede... Porque me sona moito a voz. No, <risa> eso, de vostede... <risa> eso de vostede, deixemolo atrás. Bueno, bueno. <risa> Fani, Fani eh, como se escribe o teu nome ben? Porque no, a mellor non somos capaces de pañela como é divido aquí no, no, na nosa, no noso Facebook, dígame. F... Mira, nada, F-A-N-E-I latino, así como escribo, que en verdad son Estefanía, pero bueno, todo el mundo me, <risas> sí, sí. me conoce por Fanny Fanny César, ¿no? Pérez, Pérez Ah, Fanny ah, Pérez Yo tiña César, bueno, es igual ¿Cómo que igual? No, no. Bueno, no es igual sí, claro. Fanny Pérez, Pérez Yáñez Pérez pues a alegrome muitísimo de poder saludarte felicitarte personalmente puesto que Hombre. aquí te ustedes un grande éxito por lo menos uh, así nos ey, ey, así ey, no ah, lo comentaron ya eh, no pueden estar porque estaba desplazado pero comentaron que, que, sí, eh. que fue un exitazo enorme mm, que saibas que nosotros o oh, eh, eh, estes humildes locutores de, de esta de esta humilde radio somos Eh, Como somos fillos de probes... Somos talismán para gracias. las personas que entrevistamos. Pues, pues tenemos que hacer de todo. Pues, por lo tanto, <risa> que sab, que saibas que se atendes éxito casi gar, ja, garantizado. Okay. Eh, ten en muy bien, pues te... muchísimas gracias. La verdad es que, cuenta... que muy agradecidos de, de poder ir a Barcelona. Bueno, muy orgullosos también sí. de, que, de que de que pues lo y te des eh, eh, siga desfaciendo, pues por moitos anos máis estes encontros de, de música galega que a verdade que é un orgullo sí. eh, estamos moi agradecidos de, de poder ir a tocar aí con vos, de eh, eh, celebrar oh, tam, esa tremenda tam, tam. festa Fare... que desde que a verdade que o pasamos fenomenal. entonces a, a impresión que le levaste desde aquí pues non era desagradable, non? No. O sea, vos boa, trataron no, vos no, ben nada e... Nada. Yo a impresión mismo... foi fenomenal. Sí, a Carballeira sí. onde estuveste, Carballeira <risas> entre comillas, non? Eh, tamén era un sitio ideal, non? Eh, tamén. Sí, sí, onde quedamos a dormir, dixo. Non, non, onde actuastes. Ah, onde actuamos, sí, sí, o entorno a verdade o parque este fenomenal moi sí, sí, sí. moi chulo a verdade que si sí, moi que, que temos... prestabase, sí. Prestabase sí. o ambiente si sí, si sí, moi bonito e temos o vantaxe tamén de que temos ali un busto de Rosalía que nos presidía a todos que que nos presidía si sí, si sí. sí, sí. sí. yo... exactamente sí. que tuve un pequeno erro Pou, cun pequeno cando la... tiñan que poñer o ramo hombre deixo xa eles detrás cun, cun pequeno <risas> un pequeno lago, unha pequena lagoa aí que tamén daba un poquíño de frescor. Bueno, que Quería queriache preguntar máis cousas. Vaya, cortouse. Alguna cousa Ocurriu Dentro do xe pequeno xa temos a uh... Fanny ao outro lado da línea Vale, vale, pois pues estamos coitando precisamente o grupo AILA que tamén nalgúnha ocasión seguro que será convidado para ese grande festival de, do mundo eh, celta eh, Pero estaba, queríamos volver a repetir eh, Fanny Estábamos falando no, da Carvalheira sí, bueno, Entre comillas, sí. non? De, de, de seu parque de Can Mercade que cada ano celebramos precisamente coincidindo co, co Corpus aquí en Cornellá Cornella sí. celebramos esa festa galega que iniciamos con un cun cativo festival celta, pero que este ano estivo aquí precisamente, aí lá e nosas rosalieiras que che pareceron as, as pandereteiras nosas? Pois moi ben a verdade que que te moitísimo mérito que todo que, todo que facedes estando eh, a tantos quilómetros de Galicia, así que que, que que poida desmanter eh, viva eh, e dándolle pois tanto valor a, a nosa tradición a verdade que que parabéns para elas e que que sigan así que, que nos encantaron, muy guai, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora falamos da da escola, a escola, claro, como ti xa nos dixechas, ten muitísimas actividades e uh -huh. ao mesmo tempo, pues eso, música e incorporaste, deci, eh, instrumentos que non son non eran ah, naquele momento sí. importantes na, na, na, na tradición galega, pero que como por exemplo a percusión esa de, sí, sí, eh, sí. pero pero o piano que Bueno, pero que tedes diversas escalas, non? É decir, rapaces que comezan, rapaces que xa son ou, ou persoas que xa son uh, máis um, adiantados e outros xa que pertences á propia banda para as actuacións fundamentais, no, dixéramos. Claro, efectivamente, Nosotros, preciso, eh, durante durante os meses que duran o, que dura o curso escolar, uh -huh. pois hai eh, pois actividades uh -huh. eh, de, dos, bueno, para aprendizaxe dos dos diferentes instrumentos, e, eh, eh, bueno, sí que aí, pois, temos establecidos diferentes diferentes niveis, e logo, bueno, segundo van collendo, pois, xa eh, habilidade e eh, mm -hmm. eh, competencia suficiente, pois, se incorporan a, a tocar coa banda. Mm -hmm. Solamente temos, o sea, a banda oficial, solamente mm -hmm. temos unha, así non temos como diferentes sí, seccións. Sí, sí, Pero, sí. bueno, sí que eso, hai clases durante, pois, iso, dende de setembro ata ata uh -huh. xuño, uh -huh. na que bueno, pois os nenos da da vila e de fóra da vila, porque temos tamén eh nenos que que veñen desde desde os concellos vecinos, uh -huh. pois que iso que que con Rodrigo, que é o noso o noso uh -huh. director, e o noso mestre, pois iso van aprendendo os diferentes uh -huh. instrumentos que que se ofertan na banda e logo pois xa despois dunsa niños, pois depende da da habilidad que que cada un vaya demostrando pois que se incorporan a tocar co resto da banda. Muy ben, estupendo. Oye, en en recolledes, por exemplo, non sei, desse cancioneiro galego, antigas, antigas claro. dos nosos sí, sí, dos nosos maiores todo eso, non? Pois si, sí, eh, na escola bueno, hai un un arquivo que, uh -huh. que se iniciou con co director anterior, con sí, sí. con Xavier Pena, con vos a que profesor no Conservatorio de Videiro. Ajá. Eh bueno, sí que si sí que tocamos pezas de, de diferentes, bueno, pois eh recollidas de que uh -huh. hai diferentes cancioneiros. Logo temos tamén moitas pezas de, de autor, tanto de, de Rodrigo que tamén eh uh -huh. compón para para a banda moitas uh -huh. moitas pezas e outros compañeiros pois pois tamén te, temos agora para para estrenar unha marcha que uh -huh. que fixo noso compañeiro Alberto, ao que bueno todos lle, lle chamamos Pato, que uh -huh. estrenaremos no, no próximo festival. Uh -huh. Eh bueno, outras de de outro compañeiro que estivo antes de Daniel Horitales, que que tamén, pois que que lle daba xeitiño á composición son uh -huh. eh, entón, bueno, pois uh -huh. son tamén pois pezas que, que lle estemos moito cariño porque Hombre. ao final son nosas eh. Eh, en hacer na escola. Entonces bueno, esas pezas sempre O sea, cuando, cuando llegan, llegan para quedarse, porque uh -huh. bueno, sí que nos va ahí, pues bueno, es un sello de, de, de calidad, de, de diferenciación de otras, de otras formaciones. Bueno. Pienso que también tocades algunas ah. de José Luis Focho. Pues así de memoria no me zona. Uh -huh. uh -huh. no ¿Tú mira, mirándonos eh. de esto? Sí. Pero bueno, ¿Eh? he ido. No, vamos a ver eh... A ver, o repertorio tamén está un pouco Bueno, pois uh -huh. eh, non, non sempre tocamos as mesmas Mas, sí, ya, ya, ya. Temos aí pois, un repertorio moi amplo eh, E que bueno Que vamos adaptando pois, un pouquinho pois, Para as necesidades da actuación O bueno, uh -huh. vai un pouco por modas Tamén uh -huh. Nosotros noitas claro. veces pois, lle decimos a Rodrigo Pois, Rodrigo, que xa levamos moito tempo tocando, eu que sei, a Córdoba unha moñeira que tocáramos moitísima, muñeira de Vizantonia, ah, eh, sí. e pedimos que a quitara do repertorio, porque xa levábamos moito tempo sí. tocando, sí, sí, eh, sí, sí, e, bueno, outras que igual, pois, hai un ano que tocamos menos, e logo, pois, a, sí, sí. a volvemos a recuperar, bueno, Sí, sí, sí. Eh, sí que hai un repertorio amplo pero bueno, pois pues vai un pouquinho por moda vamos no... variando e bueno. adaptando claro. bueno, claro. pois pues, falando da trayectoria desa de grande escola que, bueno, de escola entre comillas e banda tamén, eh, pois pues, resulta que vosotros tivestedes moitísimas interpretacións, ou polo menos participastedes en moitísimas actuacións a nivel internacional a, a, lembro-me, a, a unha das últimas me parece que foi precisamente en, en Estados Unidos o día de San Patricio, en Nueva No? Si, sí, a, a Nueva York fomos no, no 2015 mm. A Nueva York fomos no e, 2015 E tendes sí, unha no placa Unha placa conmemorativa Que teñe conmemorativa Efectivamente, si sí, sí. Foi foi unha experiencia moi bonita para todos A verdad, unha oportunidade pois Estar pois elina de Rubert de Nova York Poder ir ali A, a tocar a gaita pola quinta avenida verdade sí, que, sí, sí, sí, que, wow. que vai quedar na memoria de todos Eso... sí. E logo participamos tamén no no Festival del Lorien, o ano eso. pasado. Uh -huh. Outra vez, porque xa, sí. vez, de, de eso, a primeira, eu mencionei precisamente o ano 1977, que foi cando foste de salir, eh? Uh -huh. Sí, exactamente. Logo volveuse no, no 2010 tamén, cando uh -huh. xa estaba na banda, uh -huh. e eh, pues o ano pasado. E o ano pasado tamén, o xa, sea, que re, sí. recuncastes, non? quero dicir que era, non erades malos cando vol, volveron no, no, a pedir outra no, vez, non? No, no, no. Bueno, sí, sí, la esco... experiencia de Lorien es increíble porque, bueno, son 15 días de, de festival sí. y, bueno, ambiente que, que se mm -hmm. respiraría, ¿verdad?, que que non, non hai nada comparado uh -huh. con Lorient. É eh, unha pasada, sí. Eh, precisamente, tendes unha... Un, un, me parece que un premio do, dos concursos de Gaita de Pontevedra, en Cambre tamén, o premio da Plaza Mayor na <coughs> Escola Superior de Técnicos de Animación Sociocultural e Turístico de Barcelona, sí, sí, e eh, pero... a, a Gaita de Prata no, no, no Constantino Bellón. Bueno... Sí, sí. A escola días... ten, ten un elenco grande aí de... de, de, porque, de, porque, de, bueno, de... Sí que foi sempre, foi sempre un referente, si sí, é así. Ye, ye, que am, ampléalo o armario. No? Yo, yo un disco, yo un, yo un CD, yo ah, un, ah, ah, y alguna algunha cousa desas que seguro que estades traballando nela? Pois pues mira, eh, sacamos o disco eh, a ver, cando cumplimos No, eh, o disco fixos fixemos un disco polo dos directos do do festival. Sí. Eh, que o editamos, penso que foi no 17 ou no 18 Xa non me lembro Xa non me lembro moi ben Pero uh -huh. pero sí, por aí E é, é o que temos Logo sí que hai cintas uh -huh. eh, Que se editaron, pois iso, nos anos 90 Hai varias cintas de, de grabación Hai un vídeo pero, conmemorativo bueno, deje... do 40 aniversario Me parece a min O vídeo que fixemos polo 40 aniversario sí. Sí, tamén E logo, pois iso eh, os, os concertos do festival Pois sempre se pois se se publican todos uh -huh. na, na canle do, do festival, así que si si queredes buscar por aí, pois aparecerá. Pois ah, podedes ver o noso o noso espectáculo, si. Sí. Muy ben, isto por... Pero Eu, o que vos pido, ou polo menos uh, Sería interesantísimo tamén É que vos, a nivel per personal A escola concretamente Faga un, di un, un disco ou CD Desas recopilacións que facedes Tan extraordinarias como O Cantiguero Popular de eh, Marcial Valladares O, uh -huh. o Casto San Pedro eh, na nas, nas interpretacións que facedes Tan interesantes, o oh, acórdome dunha Que fixestedes con Antón Santamarina uh -huh. pues, eh, Non sei do, eh, Algo específico Voso, característico eh. da própria escola, que ademais claro. pon, pon en valor eh, o vosso traballo, que tamén o facides en, no, no festival, pero que o vosso específico uh -huh. tamén axudaría que sí, os claro. alumnos eh, pois se vexan tamén moito máis valorados mhm uh -huh. Claro que sí, sí, sí. Tenho que pues... decir, tenho que decir oh, a ese tal Rodrigo López, que, que como compoñente do grupo <risas> que foi Baguas de Arraíña, que dicer que, sí. que oi, que me dixeron a mín os, os da radio que sería bonito ter un, un disco da da paso paso yo recado e eh, eh, que nos coña a traballar, que que é o que manda, eh. no, pero, a ver, ti como vicepresidente tens que influir tamén. Ademais as mulleres son son son máis tenaces. Eh, exactamente. Si, sí, por suposto. sabes, Funny. temos un boquiño bueno problema en porque iso que o que vos comentaba ao principio, pois pues que, que todos somos aficionados, bueno. eh, que realmente pois pues, Bueno, eh, vivir en Ortigueira, pois sobre todo eso mm. cando cando marchan para para a universidade, técnico, sí, pois, claro. a maioría pois si, marchan a Santiago, A Coruña, sí. a Vigo, mm -hmm. pois logo xa todo se lles complica, sí, vivir claro. é máis complicado, claro. Ortigueira quedamos lonxe de todo, sí. non poden vir todas as Por... fines de semana. Por... Entonces, bueno, pois xa o o que facemos para para o festival, pois mm. agora xa sí. temos ensaios mm. todos os días para mm para que saia todo ben ese día e bueno, eh, sí que estamos seguimos seguimos traballando e, e intentando pois que, que salga todo o mellor posible. Claro, moi A ver, non non, non é meterme contigo ni moito menos, nin no. nin é ao voso traballo, traballo pero o feito de que te a propia escola teña un, un CD eh? Un, um, do eh non sei, é darlle máis valor aos propios alumnos que despois al moitos deles se marchan. Non sei se si se si, se si che se te si entregaron un CD que fixo precisamente a nosa escola de gaitas da aquí, da Asociación Rosaría de Castro, de Cornellá. Pero, si non o tens, man, mandamos chup. Máis que nada, para que sí, teñas si unha... Refer... Si, sí, que o temos, sí, que non o deu Dani. Sí, sí, pois pues, ah, sí. pues unha referencia tamén para vosotros, para Máis que... A ver, vos xa tendes prestixo suficiente, pero o feito de que teñades ese pequeniño CD uh -huh. con recolleita de, de, de pezas que, que cantades que, e que tocades maravillosamente eh, non sei falle máis ilusión quizás os, os pequenos que tendes agora ou os, os medianos que tendes agora ou os maiores uh -huh. porque despois ao mellor anda que escapen para, para a Universidade de Santiago ou a Coruña de, mire, isto tamén nisto participen eu Sí, claro que sí, claro que sí que, lles, que aseguro que sí, que les faría Bueno, pues guardamos a proposta E a ver si somos quen de, de sacarla diante <ríe> Pois pues moi ben, Fanny Fanny, un placer falar contigo eh, Chache, dicimos Moito éxito, moito a sorte eh, Unha aperta grande tamén para Para Rodrigo ya muy toda ben, a banda, todo o equipo Moitísima sorte para todos vos tamén eh, A seguir traballando pola, pola nosa música e a nosa tradición Moi ben, unha aperta Bueno, hasta aquí acabou o seu programa Galegos Novaix Gracias a Fernando por estar ali na peceira Porque se non for por poler isto non salió aire E tamén a ti, Xulio, gracias por estar aí Bueno, moitísimas gracias queridos hoy Asto vindeiro xoves e desdúe. Exactamente. Como digo sempre, que a noite é xe voso descanso, a rúa a a liberdade e digo xoves creño. Road di